11. Місіс Сіксбі нагадала Люкові старшу сестру його батька. Як і тітка Рода, ця жінка була худюща, з легким натяком на стегна і груди. Тільки в тітки Роди навколо рота були зморшки від усмішок, а в очах завжди тепло. Вона любила обійматися. Люк подумав, що годі сподіватися на обійми від жінки, яка стояла зараз біля свого письмового столу в костюмі сливового кольору із такими ж підборами. Посмішки, мабуть, з'являються, та вони будуть еквівалентом 3-доларової купюри. У погляді місіс Сіксбі читалося ретельне оцінювання. І нічого більше. Нічого взагалі. «Дякую, Хададе. Далі я сама». Санітар Люк вирішив, що саме ним працює Хадад, ввічливо кивнув і вийшов з кабінету. «Почнемо з очевидного», – сказала вона. «Ми сам на сам». Невдовзі після прибуття новачків я проводжу з кожним сам на сам приблизно 10 хвилин. Дехто, розгублений і розлючений, намагається на мене напасти. Я зла на них за це не тримаю. Чого б заради усього святого? Нашим найстаршим пожильцям максимум 16, а середній вік становить 11,5 років. «Діти, інакше кажучи, а в дітей у більшості випадків слабкий контроль імпульсивності. Цю агресивну поведінку я сприймаю як можливість для навчання, і я їх навчаю. Тебе, Люку, теж треба буде вчити». «Контролю імпульсивності? Ні», – відповів Люк. Він замислився, чи був нікі серед тих, хто спробував підняти руку на цю хайну маленьку жіночку. Може, треба буде потім спитати. «Добре». «Прошу сідати». Люк вмостився на стілець перед її робочим столом, похилився вперед і міцно стис руки між колінами. Місіс Сікс бісіла навпроти з поглядом директорки, яка не стане терпіти жодних викрутасів, яка дуже жорстко розбирається з викрутасами. Люк іще ніколи не зустрічав безжальних дорослих, але вирішив, що одна така зараз сидить перед ним. Жаска думка і першим порохом було відкинути її як дурницю. Люк заглушив це поривання. Краще повірити в те, що він просто жив у тепличних умовах. Краще, безпечніше вважати цю жінку тою, за кого він її брав, якщо їй доки не з'ясується протилежне. Ситуація кепська, хоч і з цього приводу сумнівів нема. І найгірша помилка, якою він зараз може припуститися, це дурити самого себе. Ти вже заприятелював із дітьми, Люку. Це добре, хороший початок. Під час твого перебування в передній половині ти познайомишся і з іншими дітьми. Двоє – хлопчик на ім'я Ейвері Діксон і дівчинка на ім'я Гелен Сімс – щойно до нас прибули. Наразі вони сплять, але вже незабаром ви зустрінетесь. Може з Гелен іще до відбою о 10 вечора. Ейвері певно проспить цілу ніч». Він молодший, тому коли прокинеться, перебуватиме в нестабільному емоційному стані. Сподіваюся, ти візьмеш його під крило, бо певна, що так само вчинять Каліша, Айріс і Джордж. Може, навіть Нік, хоч ніхто не може передбачати його реакцію. Включно з самим Ніком, гадаю. Допоможеш Ейвері акліматизуватися в новій ситуації? Зарубиш жетони? Як тобі вже відомо, вони є основним способом розрахунку тут, в інституті. Тобі вирішувати. Але ми за тобою наглядаємо. «Це я знаю», – подумав Люк. «І слухайте, окрім як у тих кількох місцях, де вас не чутно, якщо припустити, що Морін права». «Друзі вже поділилися з тобою певною інформацією, і деякі відомості правдиві». «А деякі надзвичайно далекі від правди. Зараз я тобі скажу цілковиту правду, тож слухай уважно». Вона нахилилася вперед, виклала руки перед собою на стіл і зазирнула просто в очі Люку. «Готовий мене слухати, Люку? Бо, як то кажуть, двічі не пережовую». «Так». «Так, що?» Гримнула вона, хоч обличчя лишалося абсолютно спокійним. «Готовий слухати». — обернувся в увагу. — Чудово. Деякий час ти проживеш у передній половині. Може, десять днів, може, два тижні, може, цілий місяць. Хоча дуже рідко наші призовники лишаються там аж настільки. — Призовники? Ви хочете сказати, що мене мобілізували? Вона коротко кивнула. — Саме так. Іде війна, Люку. І тебе призвали послужити своїй країні. Чому? Тому що я в ряди годи можу не торкаючись посунути склянку чи книжку? Це дурниці. Стули рота! Шокований майже так само, як після того розгонистого ляпа Сатоні, Люк стулив. Коли я говорю, ти слухаєш і не перебиваєш. Ясно? Не довіряючи власному голосу, Люк тільки кивнув. Тривають перегони, тільки не військових, а ментальних здібностей. І якщо ми програємо, наслідки будуть не просто жахливі, а катастрофічні. Хоча тобі всього 12 ти став солдатом у цій неоголошеній війні. Те саме стосується каліші і решти. Чи це тобі до вподоби? Звісно ні. Призовникам це ніколи не до вподоби, тож призовників інколи доводиться вчити, що непослух матиме свої наслідки. Гадаю, тобі вже дали один урок з цього приводу. Якщо ти такий розумний, як це написано у тебе в досьє, то другий може й не знадобитися. Але якщо знадобиться, то ти його отримаєш. Ти тут не в себе вдома і не в себе в школі. Тут тобі не стануть задавати більше домашньої роботи, чи викликати в кабінет до директора, чи лишати після занять. Тут тебе каратимуть. Ясно? Так. Хорошим хлопчикам і дівчаткам жетони. Поганим – удари. Чи щось гірше. Моторошне, але просте правило. Тобі зроблять низку ін'єкцій. З тобою проведуть низку тестів слідкуватимуть за твоїм фізичним і психічним станом. Зрештою, потрапиш до, як ми тут її називаємо, задньої половини, і там тобі даватимуть певні завдання. Твоє перебування в задній половині може тривати, наприклад, півроку, хоч у середньому воно становить усього 6 тижнів. Потім тобі зітруть спогади про це місце, і ти повернешся додому до батьків. «Вони живі? Мої батьки живі?» Місіс Сіксбі засміялась, і сміх прозвучав несподівано весело. «А звісно, що живі. Ми вбивці, Люку. Тоді я хочу з ними поговорити. Дозвольте з ними поговорити, і я зроблю все, що ви скажете». Слова зірвалися з язика, перш ніж Люку усвідомив поспішність такої обіцянки. «Ні, Люку, ми так і не досягли порозуміння». Вона відкинулася назад. Руки знову випростилися по столу. Це не перемовини. Ти робитимеш усе, що ми скажемо, так чи інакше. Повір мені на слові і позбав себе зайвого болю. Під час перебування в інституті ти не матимеш жодного зв'язку із зовнішнім світом, включаючи твоїх батьків. Ти виконуватимеш усі накази. Ти підкорятимешся всім правилам. Проте скоро ти побачиш, що за деякими винятками ці накази зовсім не важкі і правила не складні. Час минатиме швидко, і коли ти від нас підеш, то прокинешся у себе в кімнаті, наче цього ніколи й не було. Найсумніше те, принаймні я так вважаю, що ти навіть не здогадуватимешся, що мав велику честь послужити своїй країні. «Не розумію, як це можливо», – сказав Люк. Він звертався радше не до жінки, а до себе. Так траплялося щоразу, коли якесь питання, задача з фізики, картина мане, короткочасні й довгострокові боргові зобов'язання поглинало всю його увагу. «Мене стільки людей знає зі школи, люди, з якими працюють мої батьки, друзі. Ви ж не можете їм спогади стерти». Місіс Сіксбі не засміялася, проте всміхнулася. «Ти б дуже здивувався, якби дізнався, що ми можемо. Розмову закінчено!» Вона підвелася, обійшла стіл і простягнула руку. «Рада була з тобою познайомитися!» Люк також підвівся, але руки не простягнув. «Потисни мені руку, Люку!» Щось у глибині Люка хотіло підкоритися. Старі звички важко побороти, проте він так і не поверхнув рукою. «Потисни, бо пошкодуєш!» «Я не повторюватиму!» Люк побачив, що свою обіцянку вона неодмінно виконає, і потис їй руку. Вона не відпустила одразу. Хоча не давила, було ясно, що рука в неї сильна. Сіксбі дивилася просто йому в очі. «Може, ще побачимось, але сподіваюся, що це був твій, як то кажуть, перший і останній візит до мого кабінету. Якщо тебе знову сюди викличуть, то розмова буде вже не такою приємною. Зрозумів? Так. Добре. Я знаю, в тебе зараз важкий період, але роби так, як тобі скажуть, і вийдеш звідси цілим і неушкодженим. Повір мені. А тепер іди. Люк пішов, знову почуваючись хлопчиськом у вісні, або ж Алісою в кролячій норі. Хадат гомонів із чи то секретаркою, чи то асистенткою місіс Сіксбі, хто там вона така, і чекав на Люка. «Я проведу тебе назад у кімнату. Тримайся біля мене, так? І не думай бігти до дерев!» Вони вийшли на двір і рушили до житлового комплексу, аж раптом Люк зупинився. Його накрила хвиля запаморочення. «Чекайте», – сказав він. «Завждіть». Він нахилився, обхопив коліна руками на мить перед очима замайорив рій кольорових вогників. "Зараз не притомнієш?" спитав Хадат. "Як гадаєш?" "Ні," відповів Люк. "Але дайте мені пару секунд. Звісно, тобі ж робили укол, так?" "Так," Хадат кивнув. "На деяких дітей так і діє, запізнена реакція." Люк вирішив, що зараз його питатимуть щодо цяток чи кіл. Але Хадад просто чекав, насвистуючи крізь зуби і відганяючи від себе хмарини мокриців. Люк пригадав холодні сірі очі місіс Сіксбі. Її безапеляційну відмову розповідати, як таке місце може існувати без певної форми. Як це правильно сказати? Мовчазної згоди уряду? Таке враження, що місіс Сіксбі хотіла, щоб Люк сам здогадався. Роби так, як тобі кажуть, і вийдеш звідси цілим і неушкодженим. «Повір мені!» Люку було всього 12, і він розумів, що його життєвий досвід досить обмежений, але в одному він був певен. Коли хтось каже «повір мені», то зазвичай бреше в очі. «Тобі вже краще? Можеш йти, синку?» «Так», – Люк випростався. «Тільки я вам не син». Хадад вишкірився, зблиснувши золотим зубом. «Поки син! Ти син інституту, Люку! Тому розслабся і починай звикати!» 12. Щойно вони зайшли в житловий блок, Хадат викликав ліфт, сказав «Бувай, крокодиле!» і ступив у кабіну. Люк попрямував до себе у кімнату та побачив Ніки Вільгольма, який сидів на підлозі перед автоматом із льодом і їв шоколадні цукерки з арахісовим маслом. У Нікі над головою висів плакати з двома мультяшними бурундуками, що в них з усміхнених ротів виривалися хмаринки зі словами У лівій було написано Живи життям, яке любиш. а в правій Любе життя, яким живеш. Люк спантеличено витріщився на плакат. «Як схарактеризувати подібний постер, що висить у подібному місці, розумнику?» – спитав Нікі. «Іронія? Сарказм? Чи лайно собаче?» «Усе разом», – відповів Люк і присів поруч із Нікі. Той простягнув йому упаковку різ. «Хочеш другу?» Люк хотів. Він подякував, виняв цукерку з гофрованої обгортки і з'їв їх за три швидкі укуси. Нікі здивовано за ним спостерігав. «Тобі зробили перший укол, так?» Від них дико хочеться солодкого. На вечерю ти, певно, багато не з'їси, але десерт вмелиш. Неодмінно. Кіл ще не бачив? Ні. Тут Люк згадав, як похилився і схопився за коліна, чекаючи, поки минеться запаморочення. Хоча може. Що воно таке? Лаборанти називають їх вогниками штазі. Це частина підготовки. Мені робили мало уколів і тестів майже не проводили, бо я тика пост. Так само, як Джордж і Каліша, тепе поз. Якщо ти середняк, то тобі більше всього дістається. Ну, середняками нас усіх важко назвати. Інакше б нас тут не було, але ти розумієш, про що я. Вони хочуть посилити наші здібності?» Мікі стинув плечима. «До чого нас готують?» «До того, що відбувається в задній половині. Як пройшла зустріч із тервоматкою? Штовхнула тобі промову про служіння країні?» Вона сказала, що мене мобілізували, а мені це більше нагадує примусове гуртове вербування. Ще в XVII 18 XVIII століттях, коли капітаном бракувало матросів на кораблях... Я знаю, що таке примусове вербування, люки. Я до твого відома теж вчився в школі. І ти не помиляєшся, Нікі підвівся. Вставай, ходімо на майданчик. Даси мені ще один урок із шахів. Мені, мабуть, хочеться просто полежати, відповів Люк. А ти справді блідий на лице. Але ж цукерка допомогла, так? Зізнайся. Так, погодився Люк. Що ти зробив, щоб отримати жетон? Нічого. Морін мені його підсунула перед тим, як іти зі зміни. Каліша права щодо неї, знехотя промовив Нікі. Якщо в цьому палаці сраній є хороша людина, то це Морін. Вони підійшли до дверей у Люкову кімнату. Нікі підняв кулак, і люк стукнув об нього своїм кулаком. Побачимося, коли пролунає тень та лень, розумако. А поки не вішай кирпу.